Sziasztok ez az audioblog, lehet, hogy egy kicsit nyekeregni fog, mert ugye itt vagyok egy tök egyedül egy teremben, ami egy kicsit visszhangzik, és nyekereg alattom a bicikli, hogy miért, azt nem tudom, mert hogy be kéne fújni nyekergésgárlóval, csak hát hol? A múltkor rájöttem egyébként, hogy a, a nyekergő gépek nyekergés problémát úgy lehet megoldani, hogy nem 40 egyben fújkodom őket, ami ugye egy viszonylag vékony anyag, az inkább majdnem egy emóziós oldathoz hasonlít. Tehát ilyen vízszerű, semmi olaj jellege nincsen, vagy nagyon kevés az olaj jelleg benne. És ezért például, ha a, a Hoist lárnyújtógépünket, ami egy régi Hoist nem egy mostani Hoist tehát nem ez a, hogy is mondják ezt? Libikóka jellegű lábnyújtógép, hanem egy mezői lábnyújtógép, csak is speciális speciálisan van megoldva. Szóval ha szokott nyekeregni, és ha azt simán csak védőlegyben elfújogatom, akkor a nyekergét csak éppen annyi időre hagyja abba, amíg éppen fújom, vagy éppen odafigyelek és próbálgatom. Szerintem úgy működik a gép, hogy ott ül bent a dzsimben, és amikor én befújtam és elmentem, akkor a következő emberén már nyekerni fog, nyekeregni fog, addig figyel. Szerintem így ül, tudod, mert ő nem tudom mozogni. Nyakas sincsen, nem tudja forgatni a fejét, mert nincsen fejeset, csak úgy a szemével így néz, balra jobbra, hogy itt vagyok-e. Aztán látja, hogy nem vagyok itt, nincs a vd 40 es dobozó közelben, akkor most már nyikoroghatok, getty. Szerintem ezt gondolja magában. Na de megoldottam, mert befújtam a láncsprayvel. És a láncspray ez egy tartós anyag, arra van kitalálva, hogy a motor kerékpár lánc láncára tapadva, ott maradjon és ezáltal a kenést fokozza, tehát a láspré az egy tapadós dolog egyszerre és egy, és egy jó kenőképességű dolog is. Nem tudom mennyi lesz az a nyekergés zavaró egyébként, és nem értem, hogy viszonylag új e, bicikliniért csinálja, de nem érjük, hogy ezt abba fogja hagyni. Majd már, már gyorsabban tekerek, de akkor meg a tekergésnek a frekvent, nyekergés frekvenciá lesz e, gyorsabb, tehát még gyakrabban fog. Egyébként nem bírok rögtön tekerni gyorsan, mert reggel 7 óra van és most még ilyenkor kába vagyok a francnak volt kedve fölkelni reggel 7 órakor de az a igazság, hogy most audio blognap van és ez egyrészt egy kényszer, hogy felkeljek reggel 7 órakor pontosabban 6 óra 45-kor és jöjjek biciklizni de pontosabban annyival 7 óra előtt, hogy ide érjek és 7 órától elkezdjek biciklizni de Ugye ez egy oda-vissza ható dolog. A nincs kedvem biciklizni, de az audioblog blog miatt kell bicikliznem, az egy hatékony megoldás, hiszen van egy kényszer, hogy leüljek biciklizni. Meg valamiért ez fordítva is igaz, de hogy ebbe fordítva mi igaz, azt már nem tudom, mert mint említettem, még bamba vagyok én korán. Na de visszatérve a lánsplére, szóval a lánsplé a motorkerékpárokon egy szükséges dolog, hogy adjon egy kenést a láncnak, és a láncnak ezáltal a élettartama nagyobb legyen. Valójában a láncot nem tudott kenni úgy, ahogy gondolod, hogy kopás állóság miatt, hiszen belül van benne anyag a lánc személyi közötti ógyűrűk, vagy v vagy X-gyűrük között van kenőanyag. A csapoknál oda nem tudunk belenyúlni, sehogy se, nem is akarunk belenyúlni, de a külső Gördülés, ami a lánc szemek és a lánckerék fogai között van, az nem olyan nagy baj, ha nem szárazon megy. Viszont, hogy a lánckerék forog, így leveti magáról a kenőanyagot, tehát a sima a kennék be például az pillanatokat lefröcskölni, és hát természetesen ilyenkor nem olyan egyszerű, hogy a természetbe eltűnik az olaj, vagy az olyan láncspé, ami mondjuk a lill, és nem jól tapad, hanem a felnőn fog kikötni, ha most, amikor a fog kikötni, mondjuk az olaj, amire rá van rögzítve a gumi, és ami, hogyha olyan lesz, akkor kurvonalot esel, az annyira nem jó. A lid lánspé már kevésbé veszélyes, az igazából a felni belsőben szokott kikötni, amitől jó retkes lesz a felni, ezért nem szeretjük. Már remélem, hogy most sikerült kiművelnem titeket a láncspéj pszichológiájából. Egyébként tegnap nem kifejlesztettem a motoros audioblogot. Ez úgy nézett ki hogy ezt a fülest, ami rajtam van, ez egy ilyen fülbe dugható ez a mikrofon-füles kombináció, de a kicsi fajta nem az, ami belóg a szád elé, hanem egy ilyen kicsit, tehát itt a mikrofon rész viszonylag rövid. Ezt begyümösöltem a sisak alá a fejemre, pontosabban a processz úgy néz ki, fölrakod ezt a szart a fejedre, nem mint a füledbe, ugye belóg egy kicsit a szád irányába, és akkor ráveszed a sisakot és feltem, a sisakot és az jutott eszembe, hogy ez így nem lesz jó, mert ugyanis mindjárt letépi a fülemet, ez fáj mert nem letépi, nyomja a fülemet tehát kellem,et nem, mert fáj hát mondom, ez basszus még ugye oda kéne figyelni tehát ha motorozol és audioblogolsz és nem félsz oda, akkor az veszélyes lehet tehát ez, ez egy olyan dolog, amit a fejemben kell tartani de ha még közben nyomja is a fülemet akkor még egy olyan tényező ami elvonja a figyelmemet. A figyelem annyit, hogy még jó pár évvel ezelőtt, amikor békalampás tolyatám volt, akkor volt egy olyan audio blog, ami konkrétan nekem 80 ezer forintba került, mert álltam benne a dugóban, ha audio blogoltam, közben megszólalt a telefon is, üh, megindult a kocsisor, én is megindultam, üh, egy pillanatra nem figyeltem oda, és később reagáltam, hogy a kocsisor közben meg is állt, tehát egy métert ment a kocsisor, na akkor csatt. És akkor a toyota ugye az eljához rotty, a szerencsére csak a homlokfal, a motorháztető, aztán ez a kettő dolog ment a levesbe, ez került valahogy végül 80 ezer forintomban. Úgyhogy ez eléggé fájt, akkor pedig olcsón tudok akat is Na de az a lényeg, hogy beraktam a fülembe a fülest, fölciváltam a sisakot elkezdett rohadtul el fájni a fülemben nyomta, és akkor mondom, jó, hát ez egy kurva szar, de legalább teszteljük, hogy menet közben milyen lesz a zaj szint, hogy egyáltalán lehet, hallani. hallani, itt mondok, mert ugye a szélzaj, az beszélődik, a sisakba elég rendesen, úgyhogy fogtam, ráduktam a diktafonra, hogy tegyek egy próbát, benyitottam a motort, és akkor mi történt? Na, közösen gondolkozzunk, próbálni meg kitalálni, hogy mi történt akkor háromra. Egy, kettő, három. A szóval az történt, hogy akkor lemerült az ám. És az az igazság, hogy a héten már többszöri audioblog próbálkozásaim is voltak, ami ilyen szinten végződött. A kurva az mindig lemerül, én nem tudom, hogy csinálja. Például tegnap is akartam audioblogolni este, mert ez ugye tegnap délután volt, de tegnap este is akartam audioblogolni, mobszodás közben. És ugye lemerült az elem, de nekem van ennelub feltölthetős elemem, ami egyébként az egyetlen elem már, amit biztosan meg szabad venni, mert ez tartja is a töltést. Még a Sanyó fejlesztettek ilyenak idején, a, a többi ilyen ö, feltöltős elem, az AKU, az azért mara jó, mert megveszed, feltöltöd és másnapra nem saját magában. Úgy tehát ilyen maszturbációs jelleggel is saját magát önelemérítő elemek ezek, vagy én nem tudom, az a hogy szar a technológia, és erre úgy jó pár elem vásárlása után hívta fel a figyelmemet valaki, hogy hát az van, hogy ezek a... Hát mind, mert említettem, hogy szoktam emberekkel beszélgetni, mondjuk például van, és mondtam, hogy tökem tele van ezzel, hogy mindegyik elem szar, mert nem tudom, melyiket legyen meg, és mondták, hogy hát ö, igen, mindegyik elem szar, ez ilyen technológia, hogy lemerem. Most képzeld el, amikor mentünk valahova, külföldre forgatni, és mondjuk valamilyen nekem kellett ilyen ceruzálemeket használni, már nem tudom mi a francban volt ceruzálem, de tök mindegy, és töltögettem egy hétig az összes szart, mert ugye a töltő meg olyan lassú, mint a tető, és nem volt 80 darab töltő, mert egy volt, vagy kettő, és folyamatosan töltögettem az elemeket, lehet, hogy vakuba kellett, vagy fényképezőbe, és mire elindultunk, aznap kapcsolom be technikát, tik már nem van merülve. Az, amit elkezdtem töltögetni a sok szart egy héttel korábban, hogy minden föl legyen töltve végre. És ez tényleg így működik, ezért kellene rúpot venni, mert az, mint bármilyen rendes akú kamera, akú laptop, akkú, ilyesmi, olyan szinten működik, hogy el is a töltést. A többi ilyen töltetőjelem nem jó semmire, és mégis az egész világon el lehet adni, hihetetlen módon, és az emberek megveszik. Szóval este a mobszazás... Se jött össze, mert a tölthető elemeimet előkaptam, amit már mondjuk, mint mondtam, nem veszítik el a töltést, de én kurvára úgy emlékszem, hogy attól függetlenül feltöltöttem őket, és töltve kellett volna lenniük, de természetesen nem voltak töltve. Úgyhogy most éjszaka töltöttem őket, ezért tudok most audioblogolni, és ennek következtében biciklizni, mert azt mondtam volna, amikor csörög reggel a telefon, hogy anyádat, én nem kelek föl, főleg különösen, hogy most nem jön a tóni reggel nyolc, nem kell együtt ébzenünk. Ezért ma pihenhettem volna. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy az edzés szempontjából ez a héten meglehetősen karcsú volt. Majdnem annyira karcsú, mint a a szempontjából, mind a karcsú volt. Bár nem is ettem most a héten sok szart különösebben. Egyébként már nem vagyok olyan dogat mint voltam. Mert most tegnap este ráálltam a mérlegre, és rá kellett jönnöm, hogy 93 kg vagyok. Nem száll. Ami azt jelenti, hogy hogy nem 100 kilós dagat vagyok, hanem 93 kilós dagat, ami egyen jobb stádium. Talán kisebb darab szarnak nézek ki, vagy valami ilyesmi. Persze ezekkel a dolgokkal viccelek, mert nincsen önbizonom problémám ilyen szinten, de valójában abban biztos vagyok, hogy a sárga kapszulában is leírt elméletem a... hogy is várja, hogy is hívják ezt, amikor lassan változtatod meg a külsődet. Uh, nem, itt a testkompozíció változtatás az ugye rajtam is működik csak az utóbbi uh, már lassan két hónapban elősen nem tudok diétársan kajálni vannak napok, amikor például nem tudok enni semmit és uh, akkor kénytelen vagyok valamit enni mondjuk egy burgert a pitstopban a Báci úton ami egyébként rohadt finom és teljesen jó is, hogyha nem eszed meg hozzá a zsemlét, de én azért néha megszoktam. Értem a másik verzió, hogy bemennek, és csak burgerhús kérek. Ez például akkor jó, amikor van egy ilyen tizenévesnek kinéző náluk, aki így nem vágja a dolgokat annyira, hogy finom legyek, tehát vannak ilyen dolgok, hogy felhívom őket, rendelek előre valamiből kettőt, és hogy ne kell megvárni, elkészítik és oda megyek, és akkor tulajdonképpen egyet kapok, mert a kettő az már neki nem jött le, bár statisztikailag valóban csak egy a különbség, tehát az nem olyan gáz, csak mondjuk amikor 136.242 példányba kell valami, és a helyett mondjuk csak 136.241-et kapsz, akkor mondjuk ilyen kis rugós békából, amit lenyomsz és lenyomod, vár egy kicsit, csak a hopp uglik, tehát 140 2241 rugós békát kapsz, egyél kevesebbet, és a játszótéren, ahova ezt le akartad tenni, hogy megijedjenek a gyerekek, a 142421 kettő békától, ott egyet kevesebb van, az nem oszt, de azt elérted nekem, hogy amikor kettő burger helyett egyet kapsz, az valóban csak egy különbség, de statisztikailag az mégis 50% úgyhogy az új gáz. Egyébként pontosan ez van a cigány kérdéssel is. Ez eszembe szokott jutni, hogy jönnek a jogvédők azzal, hogy nem hogy valakit folyó alapon, meg üze, és ettől mindig behányok, ettől a dologtól, mert az a baj, hogy statisztikailag, ez most nem tudom, hogy jutott eszembe, de jobb, hogy itt mondom el a audioblogban, mint egy rádióban, az biztos. Statisztikailag az a gond, hogy statisztikailag kell tartanod a cigány típusú emberektől, nem fagyi alapon, tehát tökre leszarod, hogy most ez milyen származású ember, meg milyen színű a bőre, meg milyen Azt is leszarod, hogy büdös vagy nem büdös, bár azt már, hogy az ember annyira nem. De mégis azt az, az így humanitárius szempontból lehet szarni, hogy az ember büdös, meg nem mosdik meg. Mert luxus, de amikor a statisztikai alapon életetbe találkozol tízzel, és abból tizenegy probléma van, akkor elgondolkozol. Készült, valahol láttam egy kedves ilyen videót azzal kapcsolatban, hogy cigány fiatal emberek ké készítettek egy szatírát a sztereotípiákkal kapcsolatban, és van egy olyan rész, hogy a fehér kisfiú megijed a cigány kisfiútól, aki jön szembe, és azon mondom, hogy jaj, jaj oda van, bírom a tessék, és elfut és akkor a cigány kisfiú megfut utána, hogy várj, várj, hol mi, mi baj, és ez ugye viccesnek szánt, ilyen szatirikus valami, de én szerintem ezen sírni kéne egyébként, mert ha egy valakinek, valakivel szemben ilyen stereotípiák vannak, hogy ne oda kell adni a mobilt, és el kell futni, akkor neki erős önvizsgálatot kéne tartania, nem úgy gondolni, hogy Jaj, ez egy jogtalan stereotípia. És, és ezt mondjuk vittesen ki kell karika, karikírozni, sőt meg kell sértődni kvázi rajta, hogy az emberről ezt gondolják. Hát baz meg, miért gondolják az emberről ezt? Mert éppen unatkoztak és kitalálták, hogy ezt gondoljuk. Hát nem lehet, hogy van, ennek van ennek alapja. Nem zörög a paraszt, hanem fújja a szél. Például mondok egy másik esetet. A Velem kapcsolatban az a stereotípia, hogy én bunkó vagyok, és az edző válaszolból elküldöm a picsába a fogyatékosokat. Na, hát én nekem nem kell megsértődnöm azzal kapcsolatban ez a sztereotípia, mert ezt csinálom pontosan teljesen jogos, és ezt is csinálom. És most egyébként az edző válaszolban megint fogyatékos invázió volt, amit direkt kiengedtem, legyen egy kis szórakozás, és hát előfordult jó pár agyhalott, de a fő agyhalott az egy kis kellemes, homoszexuális fiatalember, aki nagyon vicces dolgokat mondott arról, hogy ő kicsoda, meg milyen fontos ember, csak egy dolgot nem elfelejt, hogy én bizonyos dolgoknak utána tudok nézni róla, és amikor mondjuk ő előadja, hogy neki szép kocsia van, meg háza, meg minden is, egy én egy izél vagyok, egy ilyen senki házi, mert nem válaszoltam az ő fontos kérdésére, akkor Tulajdonképpen, és én közben tudom, hogy ő a 8. kerületben, a majdnem a Kerepesi útnál ott van egy lakótelep, és ott egy régi csöves lakótelep, meg egy újabb 80-as évekbeli lakótelep közül a régi csöves lakótelepen lakik, egy harmadik emeleti lukban, akkor ugye ezzel úgy probléma van az igazmondást illetően, csak nem az én igazmondásommal van probléma, hanem az övével, és nagyon tudok röhögni az ilyen kis szállalmakon, ebből lett az, hogy megint egy újabb buzi, aki fenyegetőzik majd, hogy meg fog verni, megnézek a hátam, bejöttem neki pont itt voltam aznap a gym környékén, mondom, gyere ide, itt várlak buzi, de persze nem jött, mert ezek sose jönnek a kurva pedig úgy szeretném, hogy ilyen ide jönne végre egyszer, megérne egy ügyet is, pedig tizen tizenéve Hát, jó, hol is van? 2014-15 tizem, éve nem volt semmilyen ilyen ügyem. És hát ugye kerülöm is. Bár manapság már gondolkozom rajta, hogy visszarakom a kerékkulcsot az autóba előre. Régebben egyébként viperával jártam. Én nem is tudom, hogy mikortól nem járok viperával. Szerintem körülbelül 10 éve egy közötti ellenőrzésnél megtaláltak nálam a viperát, és elvették, mert mondták, hogy ez egy illegális eszköz és hát nem tudtam mit csinálni, odattam, hanem mondom, majd veszek másikat, de aztán mondom, nem veszek másikat, mert a vipera az a baj, hogy esetleg előveszel, aztán valakit fejbe ütsz vele, aztán az, hogy neki fájni fog, az egy dolog, csak nem úgy van a valóság, mint a rajzfilmekben, hogy csicseregnek körbe a vanarak, meg csillagokat lát, hanem ilyen komik betörik a kis kopanyája neki, meg ilyenek, esetleg úgyni, hogy betörik a kis kopanyája és megvakul, vagy egy épp baja lesz, vagy esetleg meghal. És ez azért nem olyan jó, mert akkor börtönbe lehet kerülni. Volt az életemnek egy időszak, amikor kurvára nem érdekelt semmi mi. Ezt ne úgy értsd, hogy én ilyen marha, bűnöző, nagyon kemény voltam, sose voltam az. Nem is érdekelt, mindig utáltam az erőszakot, keveset verekedtem életembe, hála Istennek. És de, de volt nálam ilyen eszköz a biztonság kedvéért, és volt olyan eset, amikor használtam is. Nem még nem pont a Mugi mesélte azt, hogy milyen én közlekedési anomáliákban vettem részt, és én egyáltalán nem emlékszem ezekre, mert a múltamnak azt a részét, ami úgy meredekebb volt, mondjuk ilyen 24 éves koromtól 30-ig, azt teljesen lezártam magammal. Nem is emlékszem és tényleg nem emlékszem, hogy mondjuk lehet volna ilyen, hogy én autost, vagy annak az autóját bántalmaztam volna a közlekedési szituációból kifolyólag, de a Mogyi azt állítja, hogy hogy igen volt, és állítólag konkrétan a Robival is volt egy ilyen, amikor együtt voltunk, és akkor én a csináltam, de ezek nem emlékszem egyáltalán, ő mesélgetett ilyen sztorikat, ebből egyet mesélek enne az enyhe. Régen a Shop Builder nem volt a hetedik kerületben, és volt egy ilyen kis Ferde utca, és abban volt a Shop Builder, gyakorlatilag egyforma távolságra a keletitől, meg a Blahától. De igazából, hogy ez hogy, hol volt, az tök mindegy. Az a lényeg, hogy a az utca beletorkolott egy másik utcában nyilván, de lezárták a végét, mert valami csatornaépítés volt. És kint volt az utca elején a tábla, ez ráadásul egy szűk utca és egyirányú. Tehát kint volt az út elején a tábla, hogy egyirányú utca plusz, hogy zsák utca. Most ebből ki lehetett következtetni, hogy valami nem oké az utca végén. Na most ugye nekem oda be kellett menni, bementem, leparkoltam, láttam, hogy az utca végén mi van, Elintéztük a dolgunkat, visszajöttünk az autóba, és ugye ki kellett találni, de jött közben, hogy találtam ki, bekarodott a hülye taxis. Nem volt neki gyanús, hogy én talatok hátra, még mutogattam is, hogy mut, nem tudom, hogy konkrétan mi volt, nem tudom, miért nem szálltam ki és magyaráztam el neki, de valamiért nem, de az a lényeg, hogy biztos, hogy mutogattam, mennyi hátra, akkor a következő ö, fázis, hogy mennyi hátra gyökér, és így tovább, és nem. És ott megállt, és nem ment hátra, és akkor. Azt hiszem, azt csináltam, hogy fogtam, jó félreálltam, volt pont éppen egy autónyi hely. A is oda ment az utca végére, nagy gáz, úh, mert ő a taxis, ugye, elment mellettünk utca vége, és akkor az utca végén rájött, hogy beszopta a faszt, és hogy valami oknál fogva mi hátrafelé akartunk kimenni. De hát ugye az halott, az agy halott, nem tudok valamit csinálni. Na de én addig, na, mire ő megindult visszafelé, én szépen visszaálltam mögé, úgy ahogy mögöttem állt az előbb ő és akkor ott egy, utána ott egy kicsit beszélgettünk a Robival. A elejé, utólag emlékszem is, hogy a Robival voltam, akkor miután már beszélgettünk egy kicsit egy 4 órát ott, amíg ez a buzi meg már dudát, már cbz-et, minden. Ö, biztos, hogy volt közöttünk interakció és beszélgettünk a kurva anyával kapcsolatban, de az a lényeg, hogy ott ő már teljesen kétségbe volt, és hogy most mi lesz, és akkor aztán vártunk egy jó, jó darabig, és akkor oda mentünk, és elmagyaráztam neki, hogy na hát adjak ér, ennyi egyed van. De ez egy enyhébb történet. Egyként mondom, a hangsúlyozom, egy-két ilyen dolog volt életemben, tehát mindig kerültem a dolgokat, mert vigyázni kell, mert börtönbe lehet kerülni ilyen miatt, de egyre inkább azt gondolom, hogy és volt egy ilyen kérdés egyébként az audioblogban is, hogy lehet, hogy egy idő után betedik a pohár, és meg kell csinálni egy-két dolgot. Én biztos vagyok benne, hogy a sorsod olyan, meg az életed olyan, Hogyha egy-két ilyen buzit lerendezel, akkor utána a harmadik már nem fog jönni, mert már érezni fogják, hogy nem kéne ezt csinálni. Valamiért ez az elméletem van, hogy ez így, így működik. De sajnos az emberek olyanok, hogy rohadtuk kezdenek nem bírni magukkal. A legviccesebb, hogy már ott tartunk, hogy már tetves bicikliseknek is nagy arca van. A múltkor megyek, ez is itt volt a gym közelében, a Luna Plázánál, és ott van egy olyan rész, hogy egy macskaköves úton ö, kell nem motorral, és onnan kikanyarodni jobbra. Ö, tehát ez egy ilyen T-alakú dolog van, és én, én jövök a t a hosszú szárán. Nem is, várja, nem, ez elalakú alakú dolog. Jövök az elnek a hosszú szárán, és a lövi, rövid szára az meg megy ki a Váci útra. És velem párhuzamosan a járnám van egy kerékpárút. És ugye kanyarodok kifelé, és a kerékpárútra jönnek a biciklisek elméletileg. De, az volt a helyzet itt, hogy jött egy biciklis balról, jött egy biciklis jobbról, meg jött egy biciklis valahonnan mellőlem, vagy éppen a mögöttem levő járdámmel, hogy monyolítsuk a dolgot. Ez igazából úgy té alakú, hogy a tél felső szára megy a Váci útra, az alsó szára meg egy ilyen sétány, ami járda, tehát ott ugye a úton nem jár, csak maximum gyökérbiciklis jön onnan. Na mindegy. A jobb oldalról velem párhuzamosan haladó biciklis, az meg szónélkül lerongyoltaném. Azóta szerencse, hogy átláttam a helyzetet, hogy három is. tehát azt csináltam, hogy nem mentem annyira se, amennyire mennék, amíg is normálisan közlekedek lassan, de még a normál tempóban, pedig macska körülők, még annyira se mentem, Láttam, hogy mi van, ugye ilyenkor az ember elengedi a gáz fékészlenéti állapot, Mondjuk a motorosoknál a fékészlenéti állapot amúgy is gyakori, mert amíg olyan gázhelyzetben vagy, addig az egyik ujjad mindig a féken van. E, is normális esetben. Aki teliben markolja a városba, 50-nél meg 60-nál a gázkart, és nincsen a, az ujja a féken, az ilyen ember ott egy balfasz. És előbb-utóbb valami baja lesz. Tehát nem érzem, mit kell csinálni. Na az a lényeg, hogy elém, elém jobbról a faszkalap, és megkérdeztem tőlem udvarélyosan, hogy te mi a kurva anyádat csinálsz, te buzi, és mutogat nekem az meg a kis biciklis köcsög, hogy hát kerékpárot. És így nézek, hogy most komolyan, ezek a, én nem tudom kiáltal által tenyésztett, sötét buta férgek, akik ilyen kibaszvatókokat képzelnek maguknak a semmire tényleg, mert ők a, nem tudom kik, mert ők biciklisek. Tehát ez már tényleg azt hiszi, hogy a tetszves bicikliút, az automatikusan elsőbség. Hát beszartam komolyan, mondom, és ezt elkezdtem neki megmagyarázni, de mondom, köcsög, még táblád is van, bazd meg. Hát itt, hogy a, a hülye teljesen biztos legyen, hogy ez nem úgy van, hogy a kerékpárut átmegy az autóúton, és majd rögtön neki van, még táblája is volt. De nem, ez nem számít. És ezt például bánom, hogy nem, mert egy persze ö, ő, hogy mondjam, nem nagyon lassított, fogalmazom így, és kicsit bánom, hogy utána után kiordítoztam magamat, mentem a dolgomra, mert ugye az ember hülye, és ilyenkor mész és intéz ez a dolgozat, de egyébként valójában utána kellett volna menni, és megrugdalni egy kicsit. Nem is kell nagyon megrutani elég, ha mellé, a tudod a váz rész, ami az ülés előtt van és a kormányok között, az becélzod a kis lábaddal, belerúgsz a vázbe egyet, aztán akkor ő elesik, és majd ott a Földön gondolkozik. Ha még ott nagyon magyaráz, akkor bele is lehet a kis testébe és nyúrni egy kettőt. Szóval ezen gondolkozom, hogy felveszek ilyen viselkedés mintákat, de persze előbb utóbb az lesz, hogy pont ott, lesz majd tanul, meg térfigyelőkamera, és én leszek a gecszéry, rugdalom a szegény passzopó biciklist. Most volt egyébként egy biciklis baleset. Kiválóan fejkamera, nagy biciklis felháborodás, ki volt a hülye, a biciklis egyértelmű, nem kérdés, fenn van a Youtube-on. Gyökér kerül ki, vagy van egy külső sáv, van egy sáv egyel bejjebb, meg aztán van még egy, az, ez tök mindegy. belső sávból kerül ki egy útstélén várakozó, vagy lassan haladó, már nem emlékszem, mikrobuszt, ami pont rendőrségével jól emlékszem, onnan mellette elhalad a középső sárban egy BMW-s, és kisorol a szélére. És neki ez ennyi volt a sztori. Az, hogy nem indexelt meg ilyenek, az egy dolog, de most igazából hova a picsába indexeljen ebben az esetben? Annyik én mindig indexelek, csak én nem indexel, az egy büdös gyökér, de most tök mindegy, mert nem ő okozta a problémát ezzel, hanem a hülye biciklis, aki bent át a seggébe, az autónak a jobb hátsó sarkáma. Tehát ez az, ahol, ahol semmi keresni valójában nincs senkinek. Egy autó jobb hátsó sarkában semmi keresni valójában nincs senkinek. Se autósnak, se motorosnak, se másik autós, vagy hogy is van, se biciklisnek, se motorosnak, se másik autósnak. Mert ott van a legjobban hol tér. Hiába van tükör, pont nem fogod azt belátni. Középső tükörből se látom a fejed nem fordul 360 fokot, nincsenek körbeszemeid, pont az a legrosszabb rész. És a hülye fasz persze 1 cm az autós seggébe, megpróbált is szólni gyakorlatilag, majdnem hogy a útszénén parkoló, meg a BNB között megpróbált besisszolni, és azzal nem számolt a hülye, hogy ez esetleg majd ki fog menni. De hát ez kiment, és ugyan nem indexelt, meg fasz volt, meg hisztem mozdatot csinált, de onnan aztán kurvára nem kell senkire. Tehát, hogy a hátad mögött Hátad mögé nem kell elsőbséget adni, hogy a hátad mögött a 5 centis részbe be fog furukodni egy buzi biciklis, arra kurván nem kell számítanod. És persze elesett a paraszt, nagy felháborodás, mert cserbenhagyás már a bmw tovább ment, hát azt mondom, hogy nagyon esélyes, hogy észre se vette. Lehet, hogy neki se koppant a biciklis. Nagyon esélyes, hogy észre se vette. Más kérdés, hogy látszik a BMW-s mozgással, hogy egy köcsög, mert a következő manővert, amit még mutat a kamera, azt is úgy kezdi meg, hogy se index, semmi dír bevágódik az előtte sába, aztán kész. De az volt a gáz, nem ez. Tehát az, hogy kikerülök egy autót, és kisorolok az mondjuk más kérdés, hogy azért bele tudnék ebbe is kötni, mert ha kikerülök mondjuk egy, -egy buszt, és kisorolok, akkor ezt észre csinálom, mert ha éppen kilép a mögül mögüle, ami szintén szabálytalan, és szintén a hülye gyalogos okozná a problémát, akkor egyértelmű, hogy a, megint egy hülye okozta az egészet, és nem én. De ez szóval a körültekintelen kell közlekedni. De attól függetlenül, hogy a, neki a holtérbe kavírnált egy hülye, és hátulról olyan szituációt okozott, amitől elesett, gyakorlatilag a saját magának olyan szituációt okozott, attól nem az autós a hülye. Persze a rendőrségi busz az rögtön ö, utána ment, mert ez cserbenhagyás. Csak hogy rögtön a bicikli is kellett volna megbaszni. Az a helyzet, hogy mi a faszt keresett ott, mert ezek a hülyék nagyon nem bírnak már magukat tényleg. Tehát az autósok se sokkal jobbak, szóval elég elkeserítő a helyzet. Nem nagyon ö, tudok vidám lenni, mert ugye a, a világ történései mind abban az irányban mutatnak, amitől egyre jobban hülye lesz mindenki, és senki nem mondja meg nekik, hogy állj, gyerekek, állj, normálisan kéne viselkedni. Senki nem mondja, senki az égvilágon, senki. Rádióban elkezdtünk beszélni a tankönyvekről, szerintem azt be se fejeztük. Hát olvasom, hogy mik vannak a hetedikes tankönyvekben, milyen szövegek, tehát beszarsz hallod, példáloznak itt ilyen dolgokkal, agymosás teribe, de úgy, hogy látszik, hogy az a hülye, aki ezt írja, az valami debil, aki 15 évvel nem van maradva. Úgy akarják a mai technikát például uh, uh, illusztrálni, hogy diszkmenről, meg ilyenekről beszélnek, ki a fasznak volt diszkmennye. Tehát ez egy milyen, a CD már nincs is. Tehát miről beszélünk? Más kérdés, hogy ugye DVD az lesz, támadás 2 DVD. De itt megint azon, hogy technikailag nem tudom megoldani, máshogy. Volt egy agyhalott gyökér, aki neki hát az edző válaszolba okoskodni, szétrörögtem magam rajta, hogy HD-be kéne, mert a DVD szabványos felmontás, az ugye 7 TV, TV felmontás igazából 70 hát a szörnyű az úgy néz ki, mint egy 50-es évekbelifin. És én mondom, ezt a hülyét az meg. És akkor így megkészítem, hogy oké, okay, gyökér, mégis hogyan kéne kiadni? blu ray ezen. Kinek van blu-ray lejátszó senkinek. Mi adjam ki pendrive-on, letöltősbe, hogy átvessen tölteni gépre, de az milyen film élmény, hogy pendrive-ról kell letölteni. Vagy feltételezem, hogy mindenkinek van lejátszó, és adjuk ki pendrive-on úgy. Tök jó. És ha valamilyen nem lesz kompatibilis, pont rajta az anyag, akkor mi van? Tehát nem lehet normálisan megcsinálni, ma a műsoros filmeknek a szabványos megoldás a DVD kész. Nem tudunk valamit csinálni és szabályos DVD-formátumban kell, mert lehetne a DVD adatlemez is, amit beolvasol a laptopodba, de hát az megint számom, mert te nem tudod asztali DVD-re játszani. Persze már lejátszanak divx asztali DVD-re játszokra, mi van, ha mégse. Tehát ilyen kompatibilitási problémákkal vesződni, fölösleges is egyébként az a szörnyű 725 76 felmontás, felbontás, az az emberek 20 éve nézik DVD-n, és azért valahogy kibírták. Nagy nehezen, nekem egyébként 720p-s tévén van, nem Full HD-. Ennek van egy nagyon érdekes sokka példa az, hogy semmi értem az égi világon a Full HD tévének. És mi nézem a birka Krisztinát Full hd vagy mi? Ezért legyen digitális televíziós csatornám, hogy a birka Krisztinát nézem a Full hd meg a többi szerencsétlen, hogy érdekel tévében van. Vagy. Töltsök le filmet Full HD -ba. Minek? Ez sok rágyasz a filmet, amit most nyomnak, azt nézem Full hd -ba. Minek? Oké, okay, tudományos kísérlet, ha nem vagy képben. Tölts le egy 720p filmet, meg tölts le egy Full HD filmet, és nézd meg a tévénem, hogy hogy néz ki, hogy hú, be kell le szarni a minőségkülönbségtől. Hát nem hiszem. Tényleg élesebb a Full HD, de nem annyival, hogy számítson. Tehát én azt mondom, megkockáztatom, mert valamikor az én is lefeszteltem ezt végen, hogy van egy 1080p-s tévéd, nézed rajta a 720p-t, meg se fogod látni különbséget. És ugye egy centírőről meg nem nézek itt ezen egy, én egyébként a valóságban ilyen másfél gigás X-videket töltök le, ami ugye a két cd s verziónak meg, és tökéletesen el vagyok vele, és azt szoktam nézni. Filmélvényt az a, az ön körülmények között, amilyen körülmények között mi tudunk filmeket nézni, este az asszonynal, az ágyból nem tudod jó minőségben nézni, úgyse fog átjönni olyan hatásba, teljesen felesleges, feles is a szarokodni, a film műveink takarok, akkor nem bohózkodok ilyen letöltős szarokkal, hanem fogom magam, elmegyek moziba. Ilyen egyszerű. Persze visszakérreztem az okos gyökértől, hogy a moziba azért ott volt-e, ha nekem egy nagy minőségi euh, elvárásai vannak, és természetesen a moziba ő nem tudott eljönni. Szóval így ez, a, ez a szint. Ha mindezt megint azért raktam ki az edző válaszatban, hogy szórakozzatok rajta, mert elképesztő. Elképesztő, amikor szállalmas hülye, bohóckodik, meg okoskodik. Nem bohóckodik, okoskodik, aztán ezzel bohóckodik igazából. Nekem hát, mondva megvan a technológiai okai, hogy nem lehet más, hogy megcsinálni. Ha csinálnánk egy Blu-ray-t, az nagyon jó lenne, mert nem is tudok olyan céget most itt hirtelen, aki Blu-ray tud sokszorosítani, bár biztos lálnék a bonyolult Google-i segítségével, de hogy buzi drága lenne, azt tuti, És ennek következtében mondjuk nem Hát én szerintem mi nem tudjuk, hogy hova löljük pontosan a DVD árát, de valami nem lesz, nem akarok olcsó DVD-t csinálni, nem lesz 1000 fontos DVD, valami 2003-2005, ez, ez lesz a max. Én szerintem ezt az emberek kifizetik simán. De egy annyit, és ráadásul ugye amit olcsón beszállnak, annak nincs értéke. Ami rendes pénzt ad, annak van értéke. Ami nagyon drága, azt meg már nem beszállni, meg nem nincs rá pénz. Ez így működik. Szóval, valami ilyesmi dolog lesz, de hát ha most 6000 forint lenne egy ilyen, akkor azt nem hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó ötlet lenne, mert nem hiszem, hogy sokan meg tudnak venni. Egyrészt, másrészt meg mi a szaron lehet. le. Fogjanak egy Blu-ray-t, 5-6000 forintért maguknak, nézzegessék otthon, hogy milyen jól néz ki kívülről. Vagy akciós csomagba adjunk hozzá rögtön egy Blu-ray lejátszót is, mint például, hogy Arnaud Sorceneged eljön Magyarországra és tehát mellé kapsz egy akciós könyvcsomagot, vagy valójában egy könyvcsomagot fogsz kapni, és amelly ajándék a Arnold belépő, aztán kiderül, hogy Arnold nem jön. Mégse is, nem lesz az egészből semmi a könyvcsomagot megkapod. Úgyhogy nem szólhatsz semmit, szóval ilyen, ilyen dolog is van. De hát ez Magyarország. Egyébként van egy csomó dolog, amit ugye audioblog szintű, tehát itt kéne nem rádióban, nem is tudom, hogy mit akartam elmesélni. Többek között az egyik osz, hogy a Mogyinak szereztünk egy motort. Mert a Mojji gult, hogy vegyen egy, egy... Hát találtam egy VFR-t a használta ami át volt építve, és az neki így megtetszett, és rögtön el akart menni megvenni, de mondom az, hogy nem jó, nem csináljuk azt a trükket, hogy motorozunk. És az lesz a cél, oda megyünk, megnézzük a motort, és akkor visszajövünk és oda mentünk és az a motor az enyhén szóba, aki hívásokkal küzdött tehát annyira nem volt, mondjuk ha mocskos olcsó lett volna mondjuk 123 forint akkor, ami most már ugye a mai idióta rendszerben kerekítve 125 akkor megérte volna megvenni és ellegózni rajta szétszedni és megcsinálni rendesen, de így hogy 330 ezer forint volt az ára amit ha mocskosul lealkozunk 250-re még akkor séri meg azért azt mondtam neki, hogy nézzünk egy gyári VFR-t, aztán majd azt átalakítja. Ugyanis gyári VFR-ek már vannak 4 kg és a az VFR azért rohadt motor. A motorokban az az érdekes, hogy mindenki ilyen újabb fosokra van ráizgulva, mert ugye arra van pénze. És egy VFR-től, mert mondjuk az az évjártői 1990-ben, megvan aki ijedve teljesen meg azt így meg se nézik, mert az egy ilyen 80-es évekbeli dolog, és azzal nem foglalkoznak, és akkor hú, SV650 az jó. Mert SV650-ből ugye sokat látott a paraszt, mert még most is nagyon sok máská, meg egy idejében, egy időben dömpinként eladták ezeket, amikor volt olcsó hitelme minden. Ez egy olcsó motor volt, és nagyon sokat vettek belőle. Semmiért a használpiac szere is van olcsó SV650-ekkel, ami nem baj. Más kérdés, tivadar szerint mindegyik lesz, de ezt nem tudom megerősíteni teljes bizonysággal, mert a tivadar szerint amúgy mindegyik hengerfejes lesz. Minden létező motor hengerfejes lesz, vagy főtengely csapályás, vagy valami, Bár kicsit gyanús lehet, hogy a higzetések között azért előfordulnak motorhibás esvék, és ez valamit mutat mert például a hirdetések között még nem láttam motorhibás VFR-t. Ha pedig hirdetnek motorhibás esvét, t akkor azt jelenti, hogy a motorhiba előfordulhat. Miért fordulhat elő? Azért fordulhat elő, mert ez egy olcsó Suzuki, nem pedig egy drága Honda. És ilyenkor van az, hogy választhatsz, hogy mit veszel. Megveszed az SV650-et, mert az SV650 az neked ismerős, és sok embert láttál vele, és akkor a birka jellegében, vagy a birka szellem, hogy is, mit akartam mondani? Uh, jegyében, uh, akkor ez biztos jó, mert másnak is ilyen volt, uh, de uh, ebbe az az elméletben az a hiba, hogy tudomásuk kell venni hogy az esvé, az egy igazából, bár senkit nem szoktam lebeszélni róla, mert jó motornak tartom, de ha a mérlegbe tesszük ezt a történetet, az SV650 egy prosztó motor. Ez azt jelenti, hogy olcsó volt újonnan, olcsó megoldások vannak benne, olcsó minőségű minden. Nézd meg, hogy néz ki egy SV650 lengőkar, Hát, az meg két zárszervény lók a motor hátuljából, rohadtul csöves, tehát látszik, hogy ott olcsó kész, olcsó jó lesz ez a parasztnak. Ez egy ilyen motor, a Suzuki erre fejlesztette, olcsó tömegtermék, majdnem, mint a Suzuki Swift, amit én nagyon szeretek, csak ugye a Suzuki swift de is az ember nem azt szereti, hogy olcsó tömegtermék és megbízható, de ez legalább biztosan megbízható, hogy Suzuki Swift, már régi szükszteről beszélek, de azt szeretetben nagy olcsó, hogy tudsz venni, két kiló eregy, olyan Suzuki, ami ki fog szolgálni még száz évig. Már leszámítva, hogy ugye el tudnak rohadni azért, mert Japán autó, de mindegy. Ezt most vegyük ki a képből. Csak hogy az SV650 meg nem olcsó. Mert itt nem arról beszélünk, hogy SV650-et és ugyanannyiba kerül, vagy olcsóbb, mint egy öreg VFR, hanem arról beszélünk, hogy drágább. És amikor opcionálisan veszel 6 kg-re egyes 650 csak azért, mert újabb, miközben 4 kg egy VFR, akkor az ember elgondolkozik, hogy mi van, mert választottál a prostó technika közül, csak azért, mert újabb, és a csúcs technika közül ö, rosszul, mert, és nem választottál a csúcs technikát, mert ö, az öreg. Na most egy VFR, az a maga korának, nem, hogy a maga korának volt a csúcs technikája, hanem ez még a mai napig annak számít. Annak kellene, hogy már nem betecskendező, stb., mert ugye egy idő után váltottak az emissziós előírások miatt betecskendezőre, ami el is baszt az összes motor gyakorlatilag, majdnem. Megölte a karakterüket, az lényeg, hogy a VFR, gyakorlatilag a VFR 750 megjelent az RT 24-es 86-ban, 89-ben váltottak a 36-osra, ami a Mugyinak lett végül, meg nekem is ez volt, és 93-ban jött a RC36 per 2, 96-7 magasságában jött a VFR 800, és a VFR 800-at leváltotta valamikor 2000-es években az új VFR, ami már más téma, azt már kivenném ebből a körből, de ezek fogaskerekes vezérlésű V4-es motorok, ami azt jelenti, hogy nincsen kihasználva a 750 köbcenti adta teljesítmény lehetőség. Tehát a motorok nincsenek hegyeze, ami azt jelenti, hogy rohadtú tartós, viszont a karakterisztikája miatt nyomatékos, tehát sokkal kellemesen vezethető. Végsebességre nem tud annyit, amennyit tudhatna, de nem is kell, mert így is bőven 200 felett járunk, tehát nem tudom mennyi a vég egy VFR-nek hogy 245 megy az tuti, és azt hiszem az minden épésző embernek elég, mellett karakter karakteres a dolog, és mint mondtam, lehet választani a csúcstechnika, meg a tíz éve fiatalabb e, gagyi között. Na mindegy, szóval megnéztük azt a motort, a Magyival, motorozás keretében, természetesen ez úgy jött a dolog, nekem előfordul gyakran ilyen, hogy elmegyek motorozni, és pont 300 kilométer lesz. Ha nagyon közel megyek akkor nem, de ha egy kicsit távol, megyek, akkor általában pont egy centire 300 km lesz. Ezt, ezt már többször is megcsináltam, ez valami x-akta, valami rejtélető spártaiak miatt megyek. Egyébként nem mer ezt a spártai kultuszt, ezt én leszolom, amióta ez is divat lett marhára, de mindegy. Hát jó későn értünk haza, és már kezdett hideg lenni, mert elég szerencsétlen nyarunk volt, és elég különös idő volt. Még egy darabig nagyon jó nyáron mert... Mert még éjszaka is ilyen 30 fok vannak, és az a hogy nincs kedved felöltözni motoros motorosztuszba, pedig fel kell a biztonság kedvéért. Viszont nagyon jó érzés ilyenkor nyáron motorozni, éjszaka, csak idén is elhanyagoltam azt a kérdés, hogy mondjuk elmenjek egy Balaton éjszakai motorozásra. Ugye itt van az asszony meg a gyerek, őket itt kéne ehhez hagynom, és ez nem egy szerencsés dolog, de rohadt jó, és engem nagyon rosszul érint. Nem mondom, hogy most sírok otthon egész nap, de rosszul esik, amikor vége van ennek, és egyszer csak bejön ez a hűvös idő, és már észreveszem, hogy hopp, a nyárnak vége van, és már nincsen, nem lesz már hogy motorozás le a Balatonra, vagy akárhova. De most megint egyébként nagyon jó idők vannak, és ilyen 24-25 fokok vannak még este is, vagy legalább 20 fok. És ez jó, mert pont ideális, hogy motoros motorozz hát, motoroz, hogy még látjuk, hogy észreki motorozást szervezünk, majd meglátjuk. Na mindegy, akkor már ha későn értünk haza, mert volt valami lényeg a sztorinak, csak azt közben elfelejtettem. Ja, találtam egy kiváló elektromos robogót, és ami igazából ilyen elektromos rollernek minősül, vagy nem tudom, mindenkinek motor alakú, meg is írtam már blog, robogó blogba, csak még nem jelent meg, mert a Totalkának bonyolultan megjelentett a cikkeket, vannak küldve. Szerintem elfelejtett a címlapos, aztán leszarják, Kiváló rendszer van náluk, nem mintha én nem felejtenék el a dolgokat, mert igen, de. Azért, amikor a bodybuilder.hu az nagyjából két személyes termék meg vannak nem tudom hányan, azért az más kérdés, nem mindegy. de mindegy. Egy többek között ezért fogok saját motoros magazin csinálni. Az a lényeg, hogy kipróbáltam az elektromos romogót, ami a hajszál pontosan 25-tel tud menni, patkófék van rajta, mint egy bicikli, és valami elképesztően szar dolog. Bár amikor 30 000 tudsz egy ilyet menni, és arra hogy elmenj a kocsmáig, akkor végül is teljesen megfele a célnak. Más kérdés, hogy miért mennél a kocsmába, meg miért jönnél aztán részegen haza egy elektromos robogóval, hogy beborulj az árokban, beúsz a kis buksírat és esetleg ott meghaj, vagy hülyébb legyen, mint előtte voltál, mert hát ugye az elektromos robogókra, arra, illetve hát igazából én ezt elektromos hajtású robogónak látó tárnak hívom, de a hivatalos definíciója az valami nagyon trükkös, mert az is valami ilyesmi, hogy robogó külsejű elektromos kerékpár, vagy valami ilyen baromság. Szóval ezekre nem kell se jogosítvány, se sisak, És ugye a hülyék azok azért hordanak robogóval sisakot, mert megműntet a rendőr. Az eszébe nem jutott az Isten barmának, hogy azért kell sisakot hordani, mert ha elesel, akkor beütöd a kis fejedet, és nagyon nagy baj lesz. Elég álló helyzetbe elborulni egy robogóval, beütöd a fejedet, és nagyon nagy baj lesz. És ezt így nem fogják főszegények. E, például itt a gym környékén, mert ugye ez egy ilyen lakótelepen van bent, lakóparknak hívják trendi, de én az itt e, megtalálható parasztok miatt inkább lakó, lakótelepnek hívom. E, maga a hely az abszolút -e nagyon jó, csak ugye a parasztok miatt hívom lakóparknak, vagy lakótelepnek, akik az út közepén parkolnak, meg néha egy-egy tahó itt szereli az autóját, mintha 1980-ban lennénk És Sőt láttam egy jaguárosvény hülyét, az itt mosta az autóját, ezen beszartam kint most a parkolóban kis izéval, bement, abok kihozott és slagot is itt most, amiközben az autómosó itt van a házba a ház aljában van egy autómosó, és nem egy izé nagy trúváj, nem az autót, mert egy külső mosás 2000 forint. Nekem a múltkor az asszony most kapott egy új autót, e, igazából a napomra ő kapott egy új autót, tök jó járt, e, és az a lényeg, hogy Akciósan négyhéz ért csináltak egy külső belső alaposat, mert mondtam, hogy nagyon sújtszkoljak ki a belsőjét, de mindegy. De a jogvárosvény hülye, az ő mosogatja itt. Lehet, hogy szereti ezt csinálni, csak nem értem, miért pont itt. Mert kint megcsinál valakinek van egy telke, és ott mosogatja a saját azt megértem. Egyébként mellékszáll, tegnap elmegyek autómosóba, mert ugye az asszonynak az autója, ami egy Honda Prelude, azt megsúgom. Ö ahhoz kapott téli gumikat, de a téli gumik rohadtó macskosak voltak, és ez engem idegesített, és gondoltam, hogy elmegyek, és lenyomhatom gőzborotvával az autómosóban. Na most a processz, az úgy néz ki, ha esetleg felelni kell neked mosnod gőzborotvával egy autómosóban, hogy. A Lidl spray sprémet elviszem magammal. Nem csak Lidl spray- van, hanem van Lidl lánc spray is. Na, azt érdemes megvenni, mert ez egy jó oldószer. Ez az azért arra szolgál, hogy amikor az útporra rárakódik, meg a juva, meg a sára láncra, akkor azért ne arra fújja le a láncspét, hanem tisztíts le. De úgy néz ki, hogy mondjuk 1000 kilométerenként, 500 vagy 1000 km kilométerenként fújjuk a láncot, és két-három lánc fújásnál megtisztítjuk. És ez egy nagyon jó oldószer, és azt azért mentem oda, hogy befújom ezzel az oldószere, 500 parintba kerül egyébként, befújom a felniket, és a rárakodott fékpor, meg egyéb dzsuva, meg olajos, maszat, szar, azt feloldja, és utána lenyom a gőzborot és megvan oldva. Az volt a probléma hogy ott volt egy vény hülye, és az XC60-as, ha van ilyen, volvóját, az XC60-as azt mosogatta gőzborot, és én nézek, hogy mi, mi van, hülye ez? Vagy tényleg? Szóval az én hülye az ott mosogatta az autóját, és így nézek, hogy passzus. De fél órán át, és így ment körbe-körbe, és dobálta be a százasokat, meg kétszázasokat, és így nézek, hogy a prostol állat tényleg nem tudja, mennyibe kell egy C60-as nem is tudom. A prosztó állat nem bírja elni egy kézimosóba Ő rájött, locsolgatni a vőzborot most egyet kell tudni az én mosás mosástörténetekről, hogy soha nem lesz tiszta. Tehát hiába fújkodott egy csuvat vízzel, a nagy, a nagyját, persze a nagy rövöket, de ez nem voltak ilyenek egyébként, azt le tudod vele nyomatni, minden maga a kosz, ami rajta van a kaszni, rá van tapadva, azt nem veszi le, hiába fújkodod, mint a hülye. Nyugodtan próbált ki egyszer, ha van a utód, menj el most le, kefével is, alaposan minden, Utána hajta megszáradni az autózat, és kurva nagy, ilyen baszat nagy koszfoltok maradnak rajta. Ez nem működik, nekem volt már 30 autón, 17 éves korom óta vezetek. Én is szerencsétlenkedtem ezzel. Mert nem hiszem, hogy papa azt pont most autót először. De az, az emberek, hogy milyen pitik. Nem tudnak elmenni egy autómosóba, ahol a Dunaprázában 2000 ért csinálnak egy külső-belsőt, és nem lesz egy tökély, de hogy a legalábbis a külső biztos, hogy ezerszer jobb lesz, mint amit te meg szerencsétlen a benzin az biztos. Na minden szó, szóval, emiatt a vény hülye miatt kellett fél orrat várnom, mire már ott malmoztam, mire le tudtam mosni a kurva feladiket. És ilyen hülyéből annyi van, hogy valami olyan, mint amikor mész a gyógyszertárba, valamiért, mert fáj fogad, és... Biztos, hogy állni fog előtte egy-két idióta, aki úgy gondolja, pont a gyógyszerészekkel megbeszélnének a nyugjait, és nem az van, hogy jó napot kívánok, recept, köszönöm viszlát, hanem az, van, hogy ott cseverésznek, bazz meg, és nem meg ott malmozol, mi van már? Ez a félelmetes. Ennyire nyomorultak az emberek, hogy nekik az autómosás, meg a gyógyszertárba cseverés, ez a szórakozás. Egyébként, hogy még érdekes dolgokat meséljek. Szeptember 11-én leszek 41 éves, és csodálatos napom lesz, mert akkor fogja kihúzni a fogamat. Mert elromlott az egyik fogam. E, igazából tulajdonképpen rájöttem, hogy ez már rossz volt régebben, óta is csak kezeltem ügyesen. E, emlékszem, hogy jó pár éve egyszer ez fájt, és akkor azt a csináltam, hogy elkezdtem lejegelni, az levitte a gyulladást, és akkor megszűnt a fogfájdalom. Na, e, ezt meg kellett volna a fogorvosommal is beszélni, ezt a kérdést csak ugye elfelejtettem. Ennek következtében egyszer csak szétesett ez a fogam és hát innen tudtam, hogy itt baj lesz. És nagy nehezen eljutottam a fogorvosomhoz, aki mondta, hogy hát ezt ki kell húzni. Úgyhogy kuka. Mondjuk egy hátsó fog, konkrétan a leghátsó, úgyhogy nagyon nem kár érte, mert csak szerintem az összes fogat ki kéne húzni, és akkor nem kéne nyüglődni. Én a fogakat utálom. A kurva annyiát annak, aki kitalálta a fogakat. Na mindegy, az a lényeg, hogy Viszont a fogorvossal, hogy mondjam, nem vagyok nem lelkileg kivékülve. Gyerekkorban olyan szinten fostam a fogorvostól, hogy egyszer egy iskola fogászatot megúsztam ezzel, hogy olyan hisztét levágtam ott, hogy már nem úgy, hogy most kiabáltam, vagy valamit, csak látok, hogy annyira parázok, hogy azt hogy jó, neked nem kedvem menni köcsög. És akkor ezt így megúsztam és azóta sem szeretem, tehát nem szívesen megyek fogorvoshoz. Kibírom nem azt, csak nem, nem érzem magam komfortosan a fogorvosnál. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nagyon nehezen kaptam időpontot. Elmentem hozzá, megnézte a fogamat, mondta, hogy hát ezt ki kell húzni. Mondtam, jó, de mondta, hogy kihúzzuk most? Hát mondtam, féljel, csináljuk meg most a fogkövet, és akkor visszajövök kihúzni. Hát gondoltam, hogy majd holnap. De nem volt időpontja, csak 7 hétben voltam ott, és mondta, hogy hét csütörtök. Hú, mondtam, jó, van, hát hét csütörtök, mindegy, igazából pályni nem pály. Nagyon örülök, hogy csütörtökön legalább van időm gondolkodni rajta, meg lelkileg felkészülni a húzásra. Ami egyébként elnézést, hogy nem fáj, de már egy ilyen hasonló sztorit már beszívtam, úgyhogy nem hatott a csillapító és ilyen 800 injekciót kellett adni, meg kétszer meg ilyenek, és nem túl kellemes, amikor cibálják a fogadat, és haso hasogatja az agyadat. Na mindegy. És egyébként az asszitú példa annyira szar volt, hogy mondtam a dokinak, hogy az meghúz ki így a picsába kivinom valahogy, és azt mondta, hogy nem. Inkább azt mondta, hogy nem húzza ki, mert ez. Nem lesz jó. És akkor ez így eléggé meg tudod győzni. Na, a lényeg, hogy oké, okay, kaptam egy időpontot jövő csütörtökre, mondom, semmi gond, hát nem baj fogom amúgy se. Ez valóban így volt egészen másnapig, és másnap elkezdett fájni a fogom. Természetesen, mert ugye miért ne pont így lenne az, meg, hogy nem húzattam ki, és másnap erre elkezd fájni, és mondom, hát mondom, ez nagyon jó lesz. Volt egy olyan szituáció, hogy héten, hogy motoroztunk, és elmentünk Komáromba, és ott a hídlábánál kajáltunk. És amikor jöttünk visszafelé, akkor elkezdett fájni megint, és rohadt jó volt, mert úgy jöttem vissza a motorról, hogy közben esett az eső, és fájta fogom. És akkor tól hogy próbálod így mindent kitalálni, hogy így szívogatod a levegőt, meg mit nyomkodod a nyelved, hogy hogy már abba. meg mit tehetnél, de nem hagyja abba rahadtul. És egyébként a. A vesegőrcs, az rájöttem most ebből, mert nekem volt már vesegőrcsem a kólától, azt nem tudom, hogy meséltem e már nem a kokaintól, hanem a kokokólától, ezért a maga teljesen a lány az ivását. és nem volt veseküvem, meg semmilyen, illetve nem tudjuk, hogy volt-e, de valószínűleg nem, mert nem mutattak ki semmi. De attól, hogy ugye elég üzött élet csinálok, ide megyek forgatni, oda megyek forgatni autópályázás, nem vittem elég vizet magammal, csak bementem, ittem egy rájt és kevés volt a vízfogyasztásom, ebben sok volt a kólafogyasztás, emiatt vesegörcsöm volt, és az a rohadt szar, vele napokig, akár egy hétig, és ö, olyan a vesegörcsonyán, mint a fog fájása vesében, nem most rájöttem. Na mindegy, a szóval természetesen elkezdett fájni a fogam, mert mérne, Na, de aztán ezt is kezeltem, különböző vajákos tükkökkel, például a gyulladás mindig le kell jegelni. És azt csináltam, hogy jéggel a pofámal aludtam, meg felemeltem a C-vitamint, meg milyen francot használtam még, és nem is jut be. De mindegy, ezek az alap vannak gyulladás csökkentése, és ugye így ez elmúlt, és viszonylag simán eljött a csütörtök, amire kaptam időpontot, és... Közöltem velem az orvos, hogy hát ez most tök jó, csak az a baj, hogy van egy ilyen gennyes gumó a fogam fölött, amit igazából én is észrevettem, de már csak aznap. És azt mondta, hogy emiatt nem foghatni a fájdalomcsilapító, úgyhogy jövő hét csütörtök, és felhívt valami dalacin nevű és most ezt kell szednem nyúladást csökkentőnek. De jövő hét csütörtöken pont a születésnapomon lesz, és akkor fogják kihozni a fogamat. Mondtam is, hogy de márha jó! pont a születésnapom lesz, mondta, jó, akkor hát át tegyük át akkor a következő hétfőn mondom, nem, húzd ki meg, akkor kész, nem érdekes. És egyébként pont a Harley Davidson is hívott egy e, motorbemutatóra e, jövő hét csütörtökön, ráadásul én hülye meg is szerveztem az napra, kettőt is, mert nem tudtam, hogy pont az lesz a születésnapos napom, de azt valószínűleg át szervezem, Úgyhogy egy Harley Davidson sajtóbemutató, meg egy fokhúzás lesz arra a napra a program. Egyébként kész, nagyjából elkészült a Max lehet is készült teljesen, csak nekem most föl kell töltögetnem a tartalmat, úgyhogy neki kell valamikor állnom, nem vagyok túl lelkes, és az összes audio blogot fel kell vinnem, mint tartalom. Egyesével és száznál több van, az biztos. Mert már tavaly össze pont a BBTV 100-asnál mondta valaki, hogy 100 van. Úgyhogy én most 100 darab tartalmat így vijetek fel. Ez nagyon jó lenne, a copypaste sikerülne. De ha nincs szerencsém, akkor újra kell írnom. Mert ráadásul nem tudom, hogy mik voltak benne. Az meg, hogy belehallgassak, és én most kitalálgassam, hogy mi volt a tartalom, az kivitelezhetetlen. De hát remélhetőleg ez már az új rendszerbe fog kerülni. Ez arra vártam, mert most megint kimaradt egy hét, de arra vártam, hogy kész legyen, és, és már ezt ö, ott, ott, tudjam, ott tudjam benyomni. Nemként az marha vites, hogy jövő héten két-három forgatásom lesz, de a fölhívtak a scytec hogy adjam már kölcsön a kamerámat, mert mennek Amerikában is az ő beszart, És nekem szerencsére három kamerám van, azon nincs gond, csak az egyik kamerám, ami specifikusan a hang miatt fontos. Pont azt kérték kölcsön. Úgyhogy lesz tökölés a jövő héten rendesen. Na a legvégére még azt kéne elmesélem, hogy olyan vettünk az asszonynak autót, mert egyszer csak kitalálta, hogy elegem van abból, hogy a pumnyiban lenyomják. A puma az egy marha kis kis autó, de nem megy jól, tehát azt írtam is róla tesztet, aminek az volt a lényege, hogy az tök jól adja az illúziót, hogy te jól mész, meg gyorsan mész, meg jól gyors, de valójában nem gyorsul jól egyáltalán. Hát 90 órás motor van benne, marha kis pörgős, de tényleg arra jó, hogy gyakorlatilag dodge vele. Viszont a forgalomban zavaró tud lenni. Olyan szinten, hogy mondjuk az asszony az zárpátidon közlekedik sokat, és ott aztán mennek, mint a barom. Mondjuk ezt a mai napig nem értem, hogy a kibaszott rendőrség mit csinál. Mi ebben a nehéz, hogy civil autóval járörőzzünk, és a közlekedésben látható férgeket elkapjuk mert csak párszor kéne példást statuálni, és ez nagyon-nagyon lecsökkenne ez a dolog. De most ez, amit mondtam, hogy teljesen semmi nem szent, átmennek a piroson, ledudálnak, hogy te miért meg a stop távlánál. meg ilyen elképesztő dolgok vannak, és semmit nem csinál. A rendőrség igazoltatja a papát, aki jön a Skodával, mert azt kell baszogatni. Te, hogy jim, be van előtte a Marina parta volt van a donaterasz, és ott van egy paraszt, aki például kitalált magának egy parkolóhelyet, így beáll a fűbe. Az úttal párhuzamosan, most ezt nehéz elmondanom, hogy miért néz ki hülyén, de hülyén néz ki nagyon. Tehát, és szerinted kapott bármilyen bünyetést? Semmi. Mert benézsz a belvárosba, vagy bárhol, olyan helyen, ami frekventáltabb egy kicsit, és úgy állsz meg, hogy mondjuk a saroktól van egy tábla, és azt mondja, hogy 20 métert nem lehet megállni, és te megállsz, akkor ki fogják mérni, és ha 19,8 méter álltál meg, mert belóg 20 centit az autód, úgy megbasznak, hogy csak úgy zörög. Eszébe süt, hogy jó hiszemű legyen, hogy te megpróbáltad betartani. Tehát ott megy a centizés, a buzizás, itt meg nálunk közben a gymbe, és összevisszának az autók, keresztbe kasul, keresztezőzés közepébe. Második, harmadikként parkolnak. Van egy buzi idejár a szoláriumban. Az akkor se az normális, ha van hely. Megállott másodikként a parkolóutó mellett az út közepén. Jó, az otthon tőle 20 méterre a hely, leszharja ő a Jani. Szerinted megbüntetik? Nem. Még csak nem is egy X-atos bmw buzi, mert egy sima Volkswagen Passzátos buzi, de nem bari megteti, mert semmi nem történik. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy múltkor is ment le az asszony Belencére, és mondja, hogy kb. ötször akarták megölni, Franco halálfélne volt, mert úgy mennek az autópályán a parasztok, hogy nem baj, hogy marhasok autó van, és előtte is vannak sorba tizen, bemegy a seggébe egy centire, és próbálja letolni. Németországban az ilyen úgy megbasznak, hogy csak úgy ott minimum ezer euró egy ilyen történet, nálunk semmi nem történik, nem foglalkoznak vele. Semmi. az a legfél megdög lesz, és egyre több hülye van, ha megfigyel a híreket, egyre több hülye van, egyre több a fiatal, Jan Pec Buzi gyerek nem bíz magával, ezért letarolt a családot, mindenki meghalt. Egyre több ilyen hír van. Egyre hügyébek az emberek, mert nincs visszatartó erő semmi. Ha mindenki talált, hogy kell egy erősebb autó, meg lehet hogy nagyon mere elég csak be egy csomagon a gyerekülést, de ő kupét akar. Hát most ilyen logikusan milyen, Honda Prelude. Ö, én magam lehet, hogy Honda akkordot vettem volna, mert a Prelude az elég drága. De, és ugye nekem akkordom volt, az lett a Kareszi, az én akkordom aki most egyébként ezt eladta mellett valami Volvo-t, illetve beszámítatta, de az asszony nem akart négyáltós autót, csak kupét. Technikai a kettő egyébként majdnem ugyanaz. Úgyhogy találtunk egyet, ami nekem a fájdalom határon áraba túr volt, de még mindig messze egy millió alatt, úgyhogy igazából normális embereknek ez nem probléma, csak én nem szeretek sok pénzt adni a autóra, mert fölöslegesnek tartom, viszont ez marhó állapotban van. Úgyhogy én szempontban nincs gond procedúra ezt megvenni. Ennek egy ilyen idősebb tulajdonosa volt, ő hozta kintről, frankó kilométer, meg minden, csak a csávó egy kicsit különös. És az a szarakodás, amit le kellett vágnunk, hogy 86-szor beszélni, kimenni, megnézni, akkor én nem is szaroztam, elvittem szervizbe. Átnézettem, kész, nem is gondolkozok rajta. És mondták, hogy jó, akkor föléztem őket, hogy kell akkor kiderült, hogy de annyi van, hogy ő ezt nem tudja rögtön odaadni, mert neki nincs másik autója. Tehát úgy kéne megbeszélnünk, hogy lefoglalózunk, és akkor, amikor mondja, akkor mehetek érte. Akkor megcsináltuk így, de akkor, amikor összeszerveztük, hogy megyünk 4 órakor, akkor kiderült, hogy fél nyolc, hol lesz csak jó. Akkor kimentünk fél nyolcra, akkor kiderült, hogy jaj, nincs meg a törzkönyv. Úgyhogy már autóval voltam pénzzel minden, nem mondom, ez már ha jó lesz, nem, akkor találkozunk másnap a a központi okpányirodában, de közben közben ért az is, hogy a, az asszonynak meg nekem van egy haverunk a Laci, és a Lacinak van egy 323-as mazdája, amit még én szerezt, segítettem megszerezni három évvel ezelőtt, és már akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez egy két éves autó lesz. Nagyon szar autók voltak akkor, ezt tetszett meg neki, és ugye láttam, hogy az alján kezdő korrozió van, és mondtam, hogy ez egy két éves autó lesz, úgy számolt, hogy két év múlva kuka vagy pillére kell, lehet csak eladni, és igazából így is lett, ott a három év, kicsit rá kellett költenie, mert a hűtőjelukas volt, azt mondjuk én nem vettem észre, annak idején mindegy, és hát most ott voltunk, hogy el kell adni az autót, és ugye ezt én intéztem neki, mert ő ezekhez az dolgokhoz nem ért, annyira nem ügyes, hogy két esetre emlékszem, és két oka van, hogy miért rohadt neki szét az autója, az egyik az, hogy azt hiszem három hónapig tartott neki, hogy vegyem bele egy aksit, amikor az aksi nem erült. Tehát ez a procedúra, hogy vegyünk veszünk aksit, beszerüljék, az három hónap volt. Meg egyszer egy kerékcserére, mert defektes volt, eltört a lábát. Vagy a lábújját. Tehát neki egy kerékcsere úgy sikerült, hogy eltört a lábújja. Azért sok mindent elmond. Na mindegy, euh, még aznap ezt az autót is kellett intézni. Tehát mi még 8 után, amikor visszajöttünk, akkor nekem ugye meghívottam ezt az autót. Aznapra jöttek a telefonok, és akkor nekem ezt még el kellett indíteni, mivel ez egy árban erősen alasú kategóriás autó volt, az aján olyan korrózióval, hogy a küsszörbe bezért a fejem, úgy ki volt rohadva, ezért gondolhatod, hogy milyen ö, etnikailag definiálható népcsoportól jöttek érdeklődni, pont ezért volt az, hogy nem akartam, hogy ezt ő intézze, hanem én, az a biztos, Egyébként már nap elején hívott egy köcsög, aki mondta, hogy hú, ő elindul akkor most. felhívott, amikor elindult, és euh, akkor is. És mondta, hogy egy óra múlva itt van, és hú, addig nem meg senkinek az autót, neki biztosan kell. Na, ez a faszopó nem ért ide egyébként. És amikor fölhívtam, mert azt mondta, hogy 11-re jön, fölhívtam, délben, mert közben én idelembehetem a Lacit, hogy az adásvételét alá tudja írni, és ő eljött azért Erzsébetről. Öh. Amikor fölhívtam, hogy úgy mégis hol vagy, akkor jaj, hát most defektje van éppen, de várjam meg két óra múlva itt van. Előtte egy óra volt az út, most azt mondta, hogy hú, 30 km-re vagyok, de defektem van. A 30 km-es út, az most már két óra. Nem mondom, a hazudós kurva anyádat azt, illetve nem egyébként, hogy milyen szar emberek vannak, és mit képesek összehazudozni, ahelyett, hogy azt mondja, hogy bocs, de nem érdekel mégse. Vagy ilyesmit, tehát nekem volt már olyan, hogy mentem egy autót megnézni, megbeszéltem a tulajdon Megnéztem, szar volt az autó, és fölhívtam, hogy kösz, megnéztük, az van, hogy gondolkodunk rajta kész. Ugye ezt szoktam, vagy nem szoktam meg, hogy szar az autó, mert most minek szarozom az autóját. Mondtam, hogy ennyi, ha ez lesz az aktuális, ezt választjuk, akkor telefonának kész. Mindenkinek ezt mondom, annak is, akit tudom, hogy meg fogok menni. Na szóval mi utána az asszony autója után, akkor még nekem idejöttek egy ilyen kis banda két autóval megnézni ezt az autót. Megnézték, azt mondták, jó lesz, csak hogy nem jó az én adásvételi szerződésem. Mert hát ők egy tégedre szeretnék megmenni, és a cégtől hoztak előre kitöltött papírt, írjam már alá. már Hát mondtam, hogy én alá nem inombazd meg. Mondom, alci Laci meg Erzsébeten van, de ők ugye 18. kerületbe mentek, akkor mondtam, hogy semmi gond, útbeesik, megyünk a És akkor fölültem a motorra, én mentem előttük, lementünk a Lacihoz, és aláírta. És akkor így sikerült megoldani a kérdést, innentők kezdve mit csinálnak van ez már az ő problémájuk. Így sikerült a kérdést megoldani. Nagy nehezen, de az a lényeg, hogy ez a napom is olyan volt, hogy a hanggáltam, mint a hülye. És egyébként, ja azt elfejtettem volna, hogy, hogy ugye ez azon a napom volt, amikor volt a fogorvos is. Tehát fogorvos. Mentem tárgyalni egy DVD-gyártóhoz, utána meg azok két autó. És akkor dolgozzá, amikor ilyen napi vannak. Na, ennyi volt az audioblog, nyilván a fele dolog, amit el akartam mesélni, azt elfelejtettem, de nem baj, majd jelentkezek a következő dolgokkal is, remélem, hogy eszembe jut. Meg kihagytam azt a két srácot, akinek el akartam még beszélgetni a problémájáról. Valószínűleg ez a csajózása volt kapcsolatos, de a legközelebibben ezeket is elmondom viszont hallásra.